Erikeratian jarraitzen duzuen Geis erretegia saio informatiboan Eta ostegun eroguitura dugu Modura ba, saioa Bukatzeko ba, Gurekin Imanoldaukagu gure literatur Aditua, kaixo Imanold So, Arreztaldeon Esango dizut Hemen kresto meroa egiten dula Barcelonakoekin egon gareitza egiten Iñakirekin baitaret esan diguan ere u da dagoela Pentsatze dut ere goyerri Antzeko parecido, ez Bai, la seda, hemen ere nahikoa bero bai. Bueno, e, eskertzen da, ez da zarteka. E, ja, eguraldi afixego xart za izate. Ba, ta, ta tarde ke izango da, se, atzo arte hemen otz itentzuten gutxienez. Ordain. Ah, Oi, etabamos, ba, esu ezandugu literaturarekin etortzaren daununtza, baino oraingoan ez da ki zergatika, ba printzesa, printzet a errege historiakeen satoz. Bai, e, bueno, eh ba, zenburua legurarena ematen du dela epuin batena, baina ber e, argitaratu berri den, eh ba, narrazio narrazio Lucechka bada, eh narrazio leguru bada. E, elkarrek argitaratu du bere Kuku sailaren barrua, ma, lehenengo lehengo irakurleak izango mezake, ba, elburu dituen e, bilduma batean eta bai, ba, printze eta printze den historiaga da, bueno, printza utxi esa, ne. Eh? Printzesa da sea protagonista eta imuz narrazio guztian zehar, eh, printzesa eta bere guraso erragerreginez dain, ba, utxi galago a ber dira. Mm -hmm. Bai. Isemura, eh, bai. Isemura print printzesa, Cisontzia, auzalda mm -hmm. Korona akin, ez da que non desaten den, erregi, erregiñekin, korona holako, sekin, sartzea, nola da hori, hai un delito, no? Cómo se llama eso? De... Injurias, injurias. Oaz? Oh, eh. no. Injurias, injurias a la corona, ez da? Oida, oida, oida, oida, esa noin un bai oso ondo, esan duzu sukarako, es? O sea, esinda, es? Princesa chise ah, ingodu, baño, rei buruzi pui matek itaz, da que tenik so, oso, oso yeah, bidezko adene, eh? Bueno, egizan, orainxe matendo, erregi batkenu, eta vistea jartzeko, Arte honetan, da bola pizca, despistazutat ahora Ni, egíezan, gaur bertan prensan Iracurrete, regeariburuz Bueno, eh, bebedor, vividor Bagaldraba, eta eh, quizá Bueno, irain pillo bat eh, tan. Todo, todo con B, además, bebedor, vividor Ah no, que es con V, eh, bueno, es igual sí. Bebedor, baldarra sí, val, Baldrapaz, baldarra Nahidezuna, denetatik iracurritet Eta, se, bueno, se, que venía ¿no? Esa de, joder, jende Habain ah, <risa> Zepra entxa irakurtzen duzu su, badaspada, san? Eh, ba oso Oso euskal errekoa, ez pentsa Hau eh? adibidez azkeneko adjetibo Garan irakurri ditut Ah, bueno, bai, claro, bai Ez pentsatu non era igual, ari sinera irakurtzen ma. Vale, vale, jarreidez agungurearekin ba, vale, vale, ba, vale. ba, Es gaitezen eh, no, okertu Eta, bueno, eh, ematen du, ba, hori Xesat neginen, ah, impaz gara jauetan Ba, interesantea dela, ba Rintesa txixontzia deselako liburu bat Ba, bueno Ba, hoietaz ba hitz egiten du lako, jendila jehorretaz. Alegi ja, ohainen maten du libre daukagula eta bezkitz egitea. Gutxirago izango da, seguramente, datorna okerro izango da, eh? duna baino, beti duzela, beti okerrea. Baina, bueno, al rojo, printesatx isontzia, xabier mendiguren ekidatzia eta inaraz piazu aspi, ez izenez, e, ilustratzeile duen liburu bat, eta berez da, Egie esan gaiarengatik ezpallitz eta gaiaren aktualitaterengatik espalitz, Ezta liburu bat horrela esatezula joba hau kiton iston hau ba ne, ne bizi guztiago ez da nahiko sentilloa edo trama gutxiko. berez idea idea eta liburuaren trama guztia izen buruan dago. Printat izonzi hau da emakume bat, Ba, ba, ba maizkuri Ariñekoa da nah, edo Beti pisa egiten nahi da nah, edo Bueno, deno da koadrian Iruzpalaubozpasei, ez da Ba, komunera joaten direnak Maiz-maiz, berez egipoteoan Bai, eta gauetan Eta gauetan, eta segun zen bai, ba, Home, se... vai, vai, zerveza, la onda, hiten, nori, egite, bai, bai, zerrezak ba, lagundu ba, iten Noriegi, bai Parranda motake bai, eta bueno Bai, bai, bai Bueno, ba. Baina ez, ez da besterik, ez, da, ez dago historia bat hor, ez dakit, aluzinantea, edo sorpresa, edo ez da, zintesa bat, pixa itenduna, eta bueno, ba, ba, ba, pentsadeiken bezala, ba, ba joaten danean, ba ez dakit, zea acto ofizialetala, ba, egertzen da, desfile bat, ba. Bueno, ba, desilaren erdian hor, ama pixagurea, eta besta ez dut, eutxi, eta jo, ba, ne pixagurea daukat, eta azkenea gotz egiten du, ba, hartzen du, soldado batei esaten du, aizula eman zure kaskoa, eta ala, ba, pixa egiten du kaskoan. Eta, milo, keze, txiste txiki hori ez da, baina hori da gauzarik, harrigarrina gertatzen da dena ipuñontan. Eta gero bukaera daukapolitza, bueno, gara jontarako oso egokia, dela... E, Princesa, ba hauetako ba, bere lurralde ezagutzeko hautzeko bidaia hauetako batean ola espertsari ziren bakizu, bidaia egiten dute. Eta ja ordurako ja esan ber dago princesaia ja, erregina dagoela eginda, eh? Ba, bueno, guraso hartu dira, to' el rollo. Eta ordon princesa ba pixadura edula ta gelditzen da baserri baten ondoan eta bere laguntzailerik gabe bera bakarrik joaten da baserri horretara eta agertzen zaio atarian emakumea bat. Ba come bat, va bere olio, a veure artean anche vision a la 6. Da uno, ta, ta princesa Piche egiten du, eta gustao egiten zaio roioa. Eta orduan, azkenean erabakitzen du an bizitzen, eta bueno, buka kontatzen hain ez ikuste eso. Spoiler, rete mm se horei -hmm. none, sengodeo. Bueno, tira, eta, ya ya aboca todo eso Ba, eta jas, hor bukatzen da, guztatu itentzaio, eta orduan ban esaten dute dure, ah, ez ge geldituko garela erregin gabe, eta nor gidatuko gaitu, eta esaten du, bueno, ba, hemen nik aurrera bakoitzak bere burua goberna dezela. Eta pum, bukatzen da historia. Baina ez da ogaizki. Baina ez da ogaizki. Ez da ogaizki, bukaera hona du, onena, Baila. onena bukaera. Baila. Eta gara hauetan gainera nik ustez, ba, piska bat, lezio bat ere, badela, ya, puestos, Pues, Erregi aldatu genien gilego agian aldatu behkoen duke sistema politikoa alegia ba sistema liga bego ater <laughs> bakoitza bere gura gobernaren aldarrika zutun bezala gure punt osea chi chon honek esta honetse lan e dute baserri edo Uuui. eh esto soy hemen ikusten Ay. dut bakarrikan asala ikusten dut por cierto sabes que serve gallego ikusten da bakarrikan asala or pinche xa va osea cur bat Tekin izango dena, beltza, batuare ah, zanzitekea, ah, man txakurra dirudikaiago, eta Xabier mendigun idazlea, mañon badago baitare marrazkilaria, es? Bai, ainara azpiazu, eh, aspi, eh, goititzen ez, edo ezaguna omen dena, eh, beak horrela, horrela nahi du, eh? portagan eta leko guztitan agertzen ainara azpiazu eta gero komatxo artean aspi. Eta e, liburua oso ilustratua dago, eh? ba, pentsa lehenengo irakurleak, ba, zemate eta gazteago irakurlea orduan eta marrazki gaiago jartzen diote. Dio, marrazki ez zentsua duen edo ez, zerbaitetarako balioa duen edo ez hori, ez daim, ez daim, ez daim, ez, da, ez da, du batzutan editorek esaten dutela, ba, beteia zu marrazki ez. Eta zemuz alde, eta, ba, igual dio. Oh. Eta ja, ezkenako ilustratzi hilak ez daki, nik uste, ondo, gaizki, eh, batzutan gogo gehiago bizo ez gutxiago total, Hai. Igual, igual pagatzen dute, ganea, ja, entzun dudanez, bati bat izaten dute, bida. Egin jaizu, marrazkiz bete hau, baina berdin dio bat edo hamar, bai, bai, berdin batuko izut, izut. Ai, bala, ostia. O, bueno, eta berdin dio saiatzen manizazko edo gutxi, ba, bai, igual dio. Baga, ba, orduan ilustratzeilea bere gogo borondate eta e, egun hortan daukan txaren arabera, humoreren arabera, bai, bat edo beste atatzen da. Bueno, es la que calle que gustasais son gorko liburua eh no sei jo eh za que ba hombre esta que mendigurenek ez dug gaizkidaz bere lekuan daude eta ipuña hasiera e, dauka eta buka ere bai erdiko trontzo da pixka barraro esto es que ta es tu bai o chef sari ga ber zerbataola eh be, zerresa ez beto lizna coca gazi gabe, gasigabe hhh gertatzen zaio historia ni. Baina nola bukaeran grazia dun, eta oain, e, asiren ezen duguna. Ba, monarkiarekin sartzeko gareiak diren, ba, ondo hori burbau. Ba, oso ondo, ba, oso ondo. Ba, nik ustu bukatzeko egiten dugula fitxaten niko bat eta ja, ja horrekin bukatzen dugu ez da? Bai, bai, bai, bai. E, Buluat rintzesa txixontzia, idazlea xabiermen diguren, ilustratzeilea ainaraz piazu aspin. E, Argitaletxea elkar, horri e, aldeak berro prezioa sortzi, presioa behatzi euro eta boi Adina sortzi urnetik gorako etxat. Kaleratze data, bini bina eta malauko aperilla. Por zirto, nengoen hori karreko web horrian, saiatzen bilaten, zelokarrega sa, saliak uste dut, zez saia den gauza batzuk bilatzea hemen, eh, batzutan, eh? Earth... Esta kit, esta kit. bueno, ahora berorengatik igual denda tarai iristen adira, ez ezazu tapiriko da. Orain kaleratu berria da, eh, dauka ibete bat ergitale kaleratu dutenetik, Agian horregatik izango da baita Eza horkitu dut zela horkespenaren Bañongero eh? ya bere Ba vale, va. bueno, ba oso Egin saldo no, horretatik, ene guzai Alkidu, eh, arrapatu du, eh Ba, bai, bai a, a, a ver, horain serie bat egin barco du Erregaren jubilazioa ah, ba, erreginaren bueno Hombre, errexado, printesa txixontzi Alimaba, errega dipotron, di potroam di Dizakit, eh, ba, ba. nik izaten Dela, sugeritzearen, eh Eni signorek so. en izartzen ari Ez, mendi gurekin beakein ez baldi bada, euskaraz non bukatzen onelakoak jaesten baldi mai pero bueno, ja, hori ya me está sintegada. ya guri, pues bakoitza libre da idaztea, ezta? De irakurtzen gai, oraingoz, así que Bao, sondo. Venga, pa mí es que el burri que no gotea kainan saltu gera, beraz ja gutxe gaituko zeskigu, eh? Hasta que sema, a ver, no sé si Hemen, baño, a ver, somate que te digo un rengo este año castañoco hayax, San Juan, Albertan. Mm. A ver, despedida, pencha cenar sebergodowe, Manol. Vale, vale, bueno, no he dicho enarte, eso ni ni ne gustaya gustaya pisqueno ta urteatzen denean norbo catalana, bitartean hemenengo naiz. Vamos son dos para abajo, remos está nevai. Venga, mi esker. Vale, soy. Venga, yo.